Sven Nordqvist En dag var gubben petson Uppe på sin vind Och letade efter en pose med flöten Som han trodde fanns någonstans Ja, jag har nu lagt dem där gamla de flöt där någonstans. Findus, vet du vad de har blivit av? Katten Findus hjälpte till som vaker. Pet, petso. När Petson lyfte fram en låda hittade Findus en grön korv. Oj. En stor grön korv av tyg. Kolla, Petson! Han hoppade Kolla. upp på den och balanserade. När han gick framåt rullade den bakåt. Oh, oh, oh, När han gick bakåt rullade den framåt. När han sprang rullade den snabbare. Åh, oh, oh, oh, Petson! tittade upp från sin låda. har du! Ja, akta så du inte rullar ner för trappan bara nu! <skratt> Korven den ner för den branta trappan och kapten sprattlade efter. Hur gick det? Slog du dig? Ja, jag tror jag bröt öronen. Varför har du såna livsfarliga korvar liggande på vinden? Det där är ett tält. Vadå tält? Vad är ett tält? Ett hus av tyg som man kan sova i. Om man är på vandring. I fjällen till exempel. Katten stirrade på guppen som om han inte var riktigt klok. Ska man sova i den här när man är på vandring? Ska, ska man gå i sömnen va? Med kor korv över huvudet eller vadå? Det ligger ett hoprullat tält inne i påsen. Jag ska visa dig. Petsson drog ut tältet och väcklade upp det. Ah. När han kände lukten mindes han väldigt tydligt hur det kändes att ligga i tält. Fast det var så länge sedan. Hur roligt de hade haft den gången han var upp. Tänk om jag skulle pröva på igen. Så kan jag ju passa på att pröva min nya uppfinning också. Findus hittade öppningen och kryp in. Åh, oh, oh. här inne vill jag sova. Kan vi inte vandra i fjällen? Vad är fjällen? Det är höga berg i Lappland. Vi har ju ett högt berg bakom snickabon. Där kan vi vandra. Ah, det blir ju inte mycket med det. Det, det gör man ju på en kvatt. Men petson, det behöver inte bli så mycket. Vi kan vandra lite grann och sen sova i tältet. Ja, jag skulle vilja prova min uppfinning. Nu vet jag. Jag föreslår att vi tar en lång tur runt sjön och så tältar vi på halva vägen och fiskar. Så kan vi sitta där vid sjön när solen går ner och halstra abborra över elden. Ja, det gör vi. Abborra i solen. Ja. Kom, så går ja, vi. Ja, men ta det lugnt. Ta det nu lugnt. Jag måste plocka i ordning lite först. Tält, sovsäck. – Ryggsäck. – Här har vi tältet. Nu ska vi ha sovsäck. Det tog lång tid att tänka ut och leta upp Krok, allt som skulle med. pil och flöte. Katten väntade otåligt. Oh, – Och så kaffekannan. – Nu har du allting, Petsa. Jag vet att du har allting. Oh. – Ja, så där. ja. Äntligen gav de sig iväg. Katten före och gubben efter. När de gick förbi några av hönorna Ropade Findus Hej då hönorna Nu ska vi ut och tälta och vandra i fjällen Och fiska i sjön och ni får inte följa med kå, kå, kå. Varför får inte vi följa med Petson? Vi vill också tälta i sjön Nej. <laughs> Nej det går inte Nej ni orkar inte gå så långt Ni går bara vilse i skogen och så kommer räven och äter upp nej. nej, nej, nej, ni stanna! här. Vännen kommer, vännen kommer, <hör> vännen kommer. vi vill följa med. vi vill följa med. Finns. Finns. Nu lägger vi benen på ryggen och så springer vi från dem. Du, är du med nu? Jag får inte gå med! Petsar sa det i gång och springer. Men hur? Många följde efter. Nej, men de hinner ju kappa. Vi måste springa och få tag på det. med. Följde efter. Nej! Få vad nästa? Ni får inte följa med. Ni får inte följa med. Stanna! Nej! Hjälp! Gumma Andersson stod i betåken och såg Petsson och hönorna. Du sa inte att det var rätt för högsel, Petsson! De är inte så farliga som ser ut! Petsson stannade. Det blev för dumt det här. Nej, det blev för tokigt. Nej, vi måste få hem hönorna igen. Petsson gick tillbaka och hönorna följde tveksamt efter. Han gick till hönsgården och ropade kom, på Kom, kom, kom små hönorna. Kom, kom. Pull pull, pull, pull, pull, Ja, kom. Det är dags att sova. Det är... Ja. Det är nu, solen har gått ner är kväll. Kom, kom, kom, kom. Pull, pull, pull, pull, pull. pull, pull, pull, pull. Findus sprang runt och försökte fösa in vi ska Ni ska ska vara kvar här. Ni, ni får... Men det är ju inte förstås. Och, och, och, och, och. han tror att det är dumma i huvudet. Det är ju mitt på dagen. Och var och tälta dig fram, Petson. Så följer vi med. Och stanna du här så gör vi det också. Det var klara besked, och så fick det bli. Man bestämmer inte hur som helst över tio hönor. Nej, vi får ge oss ut på vandring en annan gång istället, Findus. Ja, nu slipper du gå så långt i alla fall. Findus var besviken. Han hoppade runt och skällde på hönorna. Men när Petson sa att de kunde slå upp tältet i trädgård istället, blev alla glada igen. Findus! Om jag, om jag nu sträcker ut pinnen i hålet här så sträcker du. Findus! Kan du sträcka där ute? Ja, det är bra. Det är bra. Sträck vidare. Än ännu vidare. Så ja. jag. Hej! då. Stå! Katten hjälpte till. Nej, Prilla, du får inte vara där. Uppe. Ah, Nej, men vi måste ah, vara där. Du, pratar. du pratar ja, det är så nu. Så, nu ska vi se. Om ni. Och om på. du tar in pinnen där och bankar ner den i jorden, så bankar jag här borta. Mm. Så ja! jag. Nu! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Ja, det är bra! Åh! Hej! Hej! Hej! Hej! Ett hus av tyg. Nu kryper vi in. Petsson rullade ut sovsäcken och Findus kröp ner. Han såg nöjd ut. Oh. Oh. Det här är ett alldeles lagom hus till mig. Här vill jag sova i natt. det <skratt> ja, vill också sova. Nej, det får ni inte. Det får du de väl inte Petson? Nej nej, det är Jonas sen nog med det. Kom, Findus, så får du hjälpa mig med en sak. När de hade kommit utom om hörhåll för hörlarna viskade Petson. Låt dem hållas. De tröttnar snart. Um, vi kan gå och fiska under tiden. Du, um, jag ska pröva min nya uppfinning. Det var en fiskebåge som Petsson hade uppfunnit. Nere vid sjön förklarade han för Finos hur den fungerade. Kroken och flötet satt fast på en pin pilen satt fast i fiskelinan. Resten av linan var upplindad på en rulle som satt fast på en pilbåg. Och med pilbågen förstår du så kan jag skjuta iväg pilen med kroken långt ut i vattnet. Mycket längre än man kan komma med med ett spöt. Ska se här. Ja, men... Petson siktade på vassruggen längre ut. Man var säker på att det fanns stora gäddor där ute. Ja, mm, här förstår du. Den, den fungerar alldeles utmärkt. Ah. Så du, såg du var någonting. På en lång stund hände ingenting. Igen. Mer än att Findus fick den ena appåren efter den andra. Där han stod på en sten och metade som vanligt folk. En liten appåren till där. Nu har jag fått se. 11 år. 700. Nu går det för dig, Petsa. Vad på med massor? genom er i vattnet och upp kommer en abborreby Så tog Petsson den minsta abborren och satte på kroken och sköt iväg Knappt hade pilen kommit ner i vattnet för den plaskade till. Titta, Findus! Såg du? Det var väldigt plask av en väldig fisk. Opsa! Den var stor som en se. Den slog till en gång till. Vilken döda! Så höll i pilbågen för åh, allt farmamän. Äh, Ska äh, Du måste hjälpa mig med och tänka. Säg. Säg. Säg. Säg. Sen gick linan av. Nej! Och försvann med Säg. ner i Säg. Yes, Säg. Den var ju på kroken. Tysta stirrade gubben och katten på vattenringarna. Den. Tills sjön låg blank igen. En sån stor har jag aldrig sett förut. Den var... Vi går hem nu. Den var ju stor som Kom nu, en sälj. Kom nu, kom. Var som Kom. Som hela... Petson, kom nu. Findus sprang nu, långt upp på land. Petson, kom. Det räcker med fisk nu. Petson, kom. På vägen kom. tillbaka ville Findus veta allt om hur stora och livsfarliga jäddor kunde bli. Undra hur stora livsfarliga jäddor kan bli. Ja, kanske... Massor av meter. Uf, dödligt giftiga. Nej, inte giftiga, men... Men Petsson var mycket tyst och full av tankar. Jag har aldrig sett på mat. Och svarade knappt. Skynda dig, Petsson! Petsson, kom! Kom nu! Nej, nu, nu glömmer vi det där. Uf, det... Nej, jag har aldrig i hela mitt liv varit med om. Så länge skön gick att se vände han sig om gång på gång och såg på vassruggen. Den var ju på kongen, men inget mer plask syntes. När de kom tillbaka hade hönorna mycket riktigt tröttnat på att vara i tältet. Det var bara Majro som låg kvar i sovsäcken och värpte. Petsson gjorde en brasa på grusgången och kokade kaffe över elden. Sen halstrade de abborran över glöden och låtsades att de var i fjällen. Ett sån lutade sig mot äppelträdet Och drog en djup suck Akja. Akja. Ja. Ah, det finns inget som går upp mot en stekt abborre Och en kopp kaffe Efter en lång dags vandring Över fjällvidderna Nej, jag tror inte det i alla fall Vet inte det? Nej, jag, jag har aldrig varit i fjällen. Nej, det blev aldrig av. Inte hade vi tid med sånt. Nej, inte råd heller. Men det skulle vara troligt. När det började skymma ville Findus gå och lägga sig fast inte var så sent. Han ville sova i tältet och ville inte vänta längre. Petsson sa godnatt, katt, och gick och stängde om hönsen och sen gick han in för att lyssna på väderleksrapporten. Findus låg ensam i tältet. Det var spännande att ligga i tält. Det är ett speciellt ljus inne i ett tält. Och ett speciellt mörker. Det var nästan mörkt nu. Oj. Ljudet var annorlunda också. Vad var det? Ja, väldigt ja, bra allt hörs när man ligger i tält. Han hörde det svaga prasslet från träden, nästan lika tydligt som utomhus, men ändå på ett annat sätt. Både tydligare och mer dämpat på en gång. Vad var det? Ja, han hörde faktiskt ännu tydligare varje litet knäpp och sus. Men det där Eftersom man inte kunde se det ansträngde han sig dubbelt så mycket för att komma underfund med vad det var för ljud. Som hur mycket han än tittade såg han bara tältduken Brilla. och hur mycket han än lyssnade var han ändå inte säker på vad han hörde vad mm. han visste till exempel inte hur en jättestor jädda låter. Faktiskt kunde han vara en jättestor jädda. Plötsligt var det alldeles för spännande att ligga ensam i ett eld. Upp ur sovsäcken, kikade ut genom tältöppningen. Sen sprang han så snabbt han kunde in i köket, in till Petson. Gubben skulle just gå och lägga sig när katten kom införande. Nej, men. Vad är detta? Var det inte roligt att sova i tältet? Jo då. En lång stund var det roligt. Men sen blev det så ensamt. Jag tror att det skulle vara roligare om man var två. Jag så du säger det. Jag trodde inte du var mörkrädd. Du som ser så bra i mörker. Ja, ja. Det säger du alltid. Men jag hör bra också. Och saken är det, att när man ligger i tält- så ser man bara tältet, men man hör mycket mer. Så därför tänkte jag att om du satt hos mig en stund så skulle jag inte höra så mycket. Och då skulle det bli mycket roligare att sova i tält. har du, ja. Ja, så är det nog. Ja, jag gör väl det en stund då. Så får vi se hur det går. De gick ut i tältet igen. Nu var det nästan alldeles mörkt. Findus kryp ner i sovsäcken och Petson satte sig bredvid. Men det var ett litet tält och han satt inte särskilt bekvämt. Så efter en stund la han sig ner på sovsäcken och la Findus i hatten istället. Så. en stund till. Sen sa Findus: Det var tur i alla fall att du inte fick upp den där jätten. Den skulle nog ha ätit upp oss. Jag tror inte jag vill följa med och fiska nästa gång. Nej, det behöver du nog inte vara rädd för. Har jag aldrig sett något så stort för, så även nog inte få se det en gång till. Så nu. Och så somnade han, Petsson. Och innan Findus hade märkt att han var ensam igen, somnade han också. Findus vaknade tidigt på morgonen innan det blivit riktigt ljust. Han frös och var törstig. Han sprang in i huset och drack lite mjölk. Sen gick han in i Petsons sovrum och passade på att hoppa i sängen en stund. För det tyckte inte gubben om när han såg det. Men nu såg han det inte. Sen tyckte han det var så mjukt och varmt att krypa ner under täcket så han låg kvar där en stund. En liten stund bara innan han skulle gå ut i tältet igen. Vad skulle han där och göra förresten? Han kunde lika gärna ligga kvar här och ha det skönt. Pindus vaknade av att världens största jädda knackade på dörren. Illvaken hoppade han upp ur sängen och lyssnade. Köksdörren öppnades. Jäddan. Och jäddan steg in och ropade. Hallå, Petson! Är du vaken? Det var grannen Gustafsson. Findus höll tyst. Han tyckte inte om Gustafsson. Han hoppade ut genom fönstret och sprang in i tältet och väckte Petsson. Vakna, Petsson, Petsson! Petsson, vakna! Han... Det, det, det är inte hjärtan, men, ja. Innan gubben var riktigt vaken kom Gustafsson och kikade in i tältet. Hallå där, Petsson! Klockan är åtta. Dags att siga upp. Petsson grymtade och började mödosamt krypa ut ur tältet. Så. Jaså? Du är ute på camping? Har du semester? Petsson skämdes för att grannen hade kommit på honom med att sova i tält i sin egen trädgård. Folk brukar inte göra så. Nej... Inte precis. Det är, nej, det är inte jag. Nej, det är, det är Findus. Ja, så du. Är det Findus? Men eh, det liknar dig. Det är samma hatt i alla fall. Gustav som på ett sådant sätt att Petsson förstod att innan dagen var slut skulle hela trakten veta om att tokige Petsson var ute på campingsemester i sin egen trädgård. Då blev Petsson arg. Jag förstår att du behöver något nytt att berätta för grannarna. Då ska jag tala om för dig hur det ligger till. jag var på vandring i fjällen några dagar du så jag vid eh, Sulithelma blev vi jagade av en flock vita vargar så vi gick vilse vi hamnade i Torneträsk och där eh, fiskade vi jag fick upp sjödjuret på pilbåge. Men ja, jag slängde i den igen. Det är... Findus han eh, fick upp flera laxar. Sen åkte vi hem och ja, åt upp dem. och ja, Då blev jag som ett så jag somnade. Ah, så nu när jag vaknade så låg jag här i tältet. Ja det måste ju ha varit. Findus som har rist tältet över mig. Eh, medan jag sov. Stämmer det, du? Ja. Mm. Där ser du. Så gick det till. Jag hoppas att du inte har något emot att jag tar mig en topplur i min egen trädgård. Nej, nej. Inte alls. Jag skulle bara låna en rörtång. De gick till snickarbon. Gustafsson fick sin rörtång och gick hemåt, fortfarande tankfull. Du kan få låna tältet också, ifall du vill åka på semester med familjen. Ta med kona också, de kan behöva komma ut lite. Gustafsson svarade inte. Ja, du findus. Ja, Petsson, varför berättar du hela den där ljughistorien egentligen? Ja, om han nu ändå ska gå runt och skvallra så kan han ju lika gärna få en ordentlig historia att berätta. Ja, just det. Ja, det är ju inte mycket att prata om att man tältar i trädgården. Det petsa. Vi glömde ju att vandra i fjällen. Ja, just det. Ja, då får vi göra det nu istället. Vi kan gå upp på... Fjället bakom snickarbon och äta frukost. Ja, det gör vi! Kom Pettsson, så går vi! Thank you.